Haraitz handu suezentelik erratiko erretegia entzuten eta bueno, urtero gutxi gorabera datao ekir extendirenean jende askok pa aitzaki hartzen du beste batzuk ez dut usteguren entzulen diren baina prosesioak eta talako egitea bait ere dira Eta beste lagun batzu, ba, beriz, ba, sinemari eta dokumentalari, ba, eskentzen diote, ba, bere denbora. Oietako ba, ba, peio dugu, uste dugu telefonaren bestaldean dagoela, kaixo, peio? Kaixo. Kaixo, arratxadeon. Eta, bueno, ba, esaten genuen un dokumental eta sinemari eskentzen diosu, azpen denboraz, zue, ba... Ba, bueno, ya ustu, seigarren urtez, ya lupa, es? Eh? Lupa antolatzen duzu, eh? dokumental mostra, ba, hemen horretan, ta, ta donostian egiten den, esta? Horida, horida, ya, seigarren urtea da, eh, beti aztez antolatzen egiten dugu, eta hori da, hemen e, horretan Mikel Azulon, eta donostian guardetxean ere bai, ba, bi, bi elkartek eh, antolatzen dugu elkarrekin, eta hori dokumentalen mostra ba lupa. Mhm. Esa badata beresia eh, que se atendirela, eh hacer el negocio, nos va a Ba, vengo dugu hau ta documenta ta este santuan antes de, jo, para estira osodata ona que oye va gendea el da que Bueno, se garen urtea izan ez aurtengoa suposaten da su envalorazioa, va se urte ta hoetakoa, ba izango dela es, gendea el kartzen dela eta badagola horri erantzuteko, gogo bat, ez da. Bai, kuriosua gana da, e, e, bai, beti hasierako bille datan beti izatezen, noiz, noiz egingo dugu, ba, azte santuan, azte santuan, eta beti batzu alde dut, eta ezkeratu kontra. Eta, eta, bueno, azteanean finkatu da beti azte santuan egitean, ze, bi gauta onditu, bat, izaten da ze, azte santuan, e, ez da, e, ba, gautza kulturak egegi izaten, ze, jende guztiak, pentsatzen du jende guztiak, kanpoan dagoela, baño, gero para asko hemen gelditzen dena, lana, naizta oporrak hauek hemen, hemen hemen egoten dana, eta eta ia e herriak e eta e hilda egoten dira, ez dago, sai, hirik. E mm -hmm. Ordun, bueno, aukera ona da gauza bat edukitzeko. Eta gero aparte, lupako gauza garrantzitsuenetako bat da e -autoreak, dokumentalen autoreak etorri egiten dira, e haien dokumentalak aurkeztera. ka orkestera. Ordun, claro, ba leku guztietarik Parixetik bat hor neskabat, e, gero, Sebiatik ere batzuk badatoz eta, eta, eta, eta, esatutzen, azau, azte santuan ezpada, haiek, haiek izin dut, horri, aurten gaine ustez lortu dugu, iaia ia, eguneko ia, laro gaita marra etortzea, baina lanak aurkestea. Mm -hmm. e, Bira, horretan, aur azte santuan dut atortu dugu. Hor, oh, zondo, haritu gai, azuen, web horria begiratzen pixka bat, eta hor, bueno, asko jartzen du ez, pixka eta orkespenekitea lupadok.com da eta hor hasiera hasieran jartzen du data eta jartzen ditugu indikanez dugula esan martxaren hogeita zazpitiko geita maikara hala ere, bagoita abian ja zeho zerbada okazuean tulatuta eta esaten nintzela hor jartzen du ez herrelitatea deia konpartitu irri barre, suchurla, edo edo herrebolta oiugisa kontatzeko hori hasiera, nes? polita da ez da? Bai, bai, bai, gure intentzioa dela hori da ba, dokumentala zentu hondianen hartza, hori Era, era guztitako dokumentala daude, Osea, e, bai, bai dokumental sozial eta, eta revindikatibuak, baino bai do dokumental artistikoak, e, e, oso pertsonalak direnak, sentimentalak, eta, eta era guztitako dozak horkitu daitezke eta gitarra joan ez ba, bueno, beres da hogeitas aspetiko hogeita maikara baina lehen esaten genuen ez aurten ere e, martxoan hogeita birako ja emanaldi beresie bat daukazue eta bueno, kurioso baita ez ikastola batean zabaltzen ari ez zuen bai, bai, bai, bai. Beti mua betidanik eukizu gogo hori ba, lupa ikastolatara eramatea E, Baina, bueno, beti azkeneko horoguan eta izatezan eta ez da zuertatu Eta aurten, e, pelikula propos bat azkenekan, Flores de la Frontera filma Dala, Gambiako aurrei buruzko filma bat, ba, aurrei itza ematez aie Eta haien bizitza eta ametxak eta esplikatzen dituzte Horgon, kurioza iru zitza egun hori aurrekin e, egitea e, ba, Adinberdina daukaten aurrei, hemengo aurrei, e, pelikula erakustea Eta aiekin batalier moduko bat egitea ba piskat, e, ze gauza dituzten aman comunean Afrikako aurrekin, Afrikako topikoak ere piskat austea, ze bueno, e, bai, piskat berri beti Afrikako irudia da pobrezia, e, miseria, eta horrelako gauzak eta bueno, piskat aurrek ere, ba topiko hoiek hautsi ahal izateaz. Mhm. Mm Etor izango da. Ori ori ori 22an eingo da. Orita... Eh orere ta ikastolan. Pues sta uh -huh. ori está de man al likibat, gauza konkretua da. Eh. Uhum. Eta gero, ja, ba, bueno, berez, ja, lupa 2020 dokumental mostra, ba, goita zazpitik, goita zazpitik, ba, goita maikara, ez? Azte azkenetik, azte azkenetik ikan dela, uste du dela? Ja, goita maiketak Baina, Ma, goita maiketak izogun gendien dira, Bai ez? Eta, bueno, pixka, egitara guak, agian egunez egun jungo gara, haurrenekoa, goita zazpian, azte azkena? E, azko, azte azkenean, zua iburuz izketan, <gif�> zintzilik irratiko, irratiari buruzko dokumental bada, hogeita urte ez dira ezer e, aurre estrenotxo bat egin zan pasan ostiralean horreko e, estian eta hori ba, ba, zintzilik irratian inguruan zendean zako eta protokumentaren partu hartu jendeantzako, baina hola zendaurrean hola estrenua e, azte azkenan hogeita zaztian izangoa <gül> e, eta gero hori Mikel Azulon izango da eta gero, normalean, e, m, lupa izaten da osteun eta igandean guardetxean, eta gero, e, ostiral eta larun bata, Mikel Azulon. Gaur aparte, e, oza, zontan, e, e, agoitazazpiestezkeneko e, zintzilikeko pase hori egingo dugu e, Mikel Azulon baita ere, baina gero bestela ja hori e, saltoka egingo dugu ba, Mikel Azulon eta, eta guardetxean artean. Oste gunean e, bi, bi sesio dago dira Alde batetik e, Le seitan Mikel Azulon izango da Le kordon filma Dala e, Oso filma polita da Oso oso pertsona da, da e, Eskabatek e, bueno, bere, bere amarekin duen Erlazioa aztertzen du eta Azten da grabatzen bera eta bere ama Etxe batean Eh, ba, ba, nola, nola, pues nahien elkarrizketak, eta nola diren, eta gauza ateratzen dira eta, eta oso oso pelikula kuriosu da, gaina oso gutxi ikusi da eta, eta, eta, eta aukera polita da hori ikusi alizateko deko ordon. Hori gaina hori Zezil Juan, dala e, e, filmaren zuzendaria hori parixetik bat hor e, pelikula orkestea. Eta horren aurretik e, lebor metraibadago, una historia para los modlin Baitare, bueno, jonek goia zaria jaso du eta, eta bueno, ikasari ikara garripila jaso ditu. E, eta gero zortziretan lau-lau e, urmetrai e, ikusiko ditugu bila fora de pagina dala e, polipoesiari buruzko dokumental bat da, ba, mm -hmm. poesia mota berezi bat, e, da, polipoesia. E, gero casa Jesús zia, Jesus Palaziozena bera e, horretako horretakoa da, Jesus haua uh -huh. e, fria dala e, azte santuari buruzko dokumentaltxe bat eta kuidadoke muerden e, dala kuban e, kubako punkiei buruzko dokumental bat uh -huh. eta oso kuriosoa da, da. Uh -huh. ango punkiaek nolakoa biren ikustea Ba, gai gaitaldetika, bai gai kuriosoak eta erakarra ba, da. Ekesta gero Ostiralean 29an, ba Mikel Azlora, está. Hondia berrice de Mikel Mikel Azlor. hor bai goizetan, bai Ostiralean eta bailarum batean, goizotan e, ba, topaketa bereziak egiten dira. Eh, e, edon hor dago convidatua, e, jende presente inguratzen da hor topaketa hoietara ta gai desberrena buruz hitza egiten da. Ordun Ostiralean aurkeztuko da prozesuan dauden lan bat prozes, prozesuan dagoen lan bat e, eta da hande herri diarte oi den dokumental bat Horenik e, e, monta, montaia erdi bukatua dauka eta bueno, pixkat talde txiki baten aurran erakutsi nahi du ba, montajea funtzionatzen duen edo ez akiteko, hendik guztiz guztiz bukatua daun e, eta hori izango da Ostiralean goizian e, Gero Arratxaldez e, seietan Ehongo da Espui filma, dela la Espui eh herri e, e, e, e, txiki baten historia da, hiltzar dagoen herri txiki bat, eta eta pizkanola spekulazioak hartzen da, eta eta ba ba etxeak eraikitzen hasten diran, baino krisiak etxe guzti horiek geldiarazten ditu eta azkenan herri e, txiki hori gelditzen da e, eta ia-ia etxen ilerri gigante bat izango balitzu ezela, eta pixkat horren historia da. Horren aurretik korto bat ere bai, laldea perdida alda oskuro, baitare azte santuari buruzko bestu dokumental bat, eka azte santuan gauden, ba, aprobetsatu dugu. Mm -hmm. Eta geroz hortzitan, piedaz filma, dela emakum zar buruzko emburuzko filma bat, ba, bidex pixkat nola alzheimerra, eta bere herri txikitik alde egiteak ba, ba, ba, nola bere mundu guztia aldatzen duen eta nola galdu egiten den bere, bere idian bizitzen eta, eta nola beharra daukan berre ritxikitxora bultatzeko gogori eta e, baita ere anzestralde elikatezen laur metraia ja. eta gero larun batian e, berriz ere Mikela Zulon baita topaketa bat zinema urgenteari guruzko topaketa bat, oberitzein da eh ba ba, orain goa didez, ba 15 eta eta ba eh per Egipto, Tunisia, nebe mugimendu popularrei buruzko topaketa bat egingo da. Eh fiskat ez nola momentuan gertatzen diren gautzak nola grabatu beharra dauden eta nola jendea erakutsi, jendeari erakutsi beharra dagoen igualez lan elaboratu bezala edo dokumental landu bat bezala baizik eta ba, azkar gauzatxe bat grabatu youtubera igo eta horrela jendeak ikusi dezan e e e eta, eta piskatu horriburu ortarako etorriko da adibidez Basel Ramsiz bera Egiptoan eta tunezene hon da eta grabatu ditu gauzak eta e zaun asko ditu e bertan eta ekarriko ditu adibidez joak ban grabatuteko gauzenak eh 15 maiko General Torricoda eta eta eh estopkaleratzeak ere bai eh ba ba da, uno la ba, fiscatere hori buruz hitzaiteko jendea torrekoa. Mhm. Mm eta Arratsaldez 15 mai buruzko filma bat, 50 dias de mayo, la Valènciako 15 mai buruz eta gero eh e, laula urmetrai montaña en sombra en el movimiento del paisaje para la vita sono ranca eta izioki dugu den eta gai kai eta bukatzeko ja e, igandean guardetxean berriz azpitan e, lau filma desberdin e, luze bat, 70 minutuko bat eta 3 3 metrai eta guztiak haman komunean dutena da itsasoari buruzko filma direla bai e, bueno, denetatik dago, eh? baina bai e, itsas grebei buruz, edo arantzalei buruz, edo, edo itsasuaen banarketa poetikoei buruz eta bar, eta horrekin idandean ja amaituko ja dugu hortengo lupa.. <tos> <risa> bueno, va. Ba. Bueno, veneta, veneta, va, mendia, eh, oreta, oihartzun, Italia, París. benetan veneta, bat, eh? Ez bai, horiontzekoa, eh? Quiero quiero bueno, dirua dirua ez daude, eh, hau iteko. Baño, baño, creo que está larrigo gaude digo, pues baño que eso está Bai bai bai, gustendaba bai, oso sola no negative flush, esa merdira esa, i patendo zure dirua, ba bueno, eh gustui gustiak bado aina direla eta bueno, edonor edonor lentzako irikiak, ez da? Bai bai bai bai bai baitako izan ere goizketako zeak ere zeak bo izan gertatu da nahaskotan, sendea ba, igual eta la etortzen, ba pentsatut ba batean parte hartu behardola, baina baina gustia irikita dago goiztetan iklazulona ditendiran, da ere bai. Baus, ondor pello, esto aquí es lo que he comentado, no hay duzun, este la gure aldeetik, ba, eskerra keman, hau dena ba, salta gati gamen, se te kerratian, eta no es behar, lupan ikusiko gara hori da, hori da eta hori ezaztu azteazken ahoitazazpiko zintzuliki irratiko historiari buruzko dokumentala horretas nola ez ba, elkarrizketa berezi bat ere badaukago hemen ja prestatuta eta pre pre bideo hori egiten aritu direnekin, pasalituztenekin hain besteden bora, zesan bera horretazazpi urteta erdi dela izten burba, horretazazpi urtez dira eser, baina bueno, hasi ziren horretaz garen urtemu garekin eta nik uste bukatu duteleia horretazpik egiten dagoazenean goita biatiana, así que urtemos dos capas, ha dicho usted la noriega en veras, veras. Va, bueno, va, esquerca es lo bueno, mira, esquerca <susurra> es lo pello venga, cuando sigue venga, <susurra>